Піду! вигукнув Свидригайло і пожбурив порожній кухоль. І тоді голоси ураз замовкли, тиша задзвеніла в ухах князя. Ковані двері зали для учти розчинилися, перелякані кухмістри і креденсери збилися гуртом на порозі, чекаючи бознезавіщо кари від крутого норовом князя. Свидригайло змахнув рукою, і вони дрібно позадкували. З облицьованого кахлями каміна зникли привиди, і захмелілий князь подумав, що вони вмить перемістилися туди, до червоного палацу Вітовта, куди його сведригайла не запрошено. Але де присутнє чуйне вухо «Трефніс генне» примітка «Трефніс блазень» У цього блазня завидна доля. Коли Вітохт після втечі з Крайфської тюрми перебував у Мальборку, при дворі магістра Тевтонського ордену, сталася така оказія. Грали в карти. Магістр, Великий, Комтур і Вітохт, а поза їхніми спинами терся, підглядаючи вертлявий худенький зовсім ще юний блазень, якого магіст назвав Курчатком. «Банк Вітохта!» – закричав нараз Трефніс. «Три королі в нього?» Скинули карти, у Вітовта виявилось тільки два. «Де третій?» – спитали комтур і магістр у зніченого вигнанця. «Третій він?» – показав трефніс на Вітовта. «Хіба Литва не королівство?» Незабаром після цього з допомогою хрестоносців Вітовт посів престол у вільно, а блазня – який напророкував вигнанцеві удачу, магістр милостиво подарував Великому князеві. Те спокусливе слово король не покидало свідомості вітохта. Його нашіптували до вуха не лише Генне, а й імениті князі та бояри, та роки минали, а королем був Ягайло. Програш у битві з татарами надворською. Примусив Вітовта надовго забути про корону. Одного разу, тоді Свидригайло жив у приниженні при дворі Вітовта. Ген не вигукнув присутності обох двоюродних братів: Нема більших брехунів, як Вітовт і Свидригайло. Чому? запитали його брати. Бо один каже: Усе знаю, а не знає нічого. А другий каже: Не знаю нічого а знає усе. Вітовц пересердя ударив блазня по лиці. Той скривився і мовив, «Чому ти про себе гірше думаєш, ніж Свидригайло?» Свидригайло за це подарував блазневі кунячу шубу, і відтоді Генне служить двом панам. Привиди зараз ведуть останню нараду в Червоному палаці, куди Свидригайло не запрошено. Але пізно вночі коли захмелені русинські бояри будуть коняти або веселитися під удиском рохів, прослизне до Стирової башти трехнє згенне і розповість, 65-річний імператор священної Римської імперії Сигізмунд І Люксембурзький тричі розбитий гуситами. Але у своїй напористій волі, щоб у чехах не залишилося жодного чеха, несхитний. Веде гнучку розмову з польським королем і великим князем литовським, не відступаючи від свого принципу «дівіде ет імпера» – розділяй і владарюй. Уже десять років, відколи помер чеський король Вацлав IV, горить у самому центрі Європи смертоносний вогонь, розпалений ворогами апостольської церкви. Ягайлові слід забути давні чвари, він, вірний слуга римського костьола, повинен вислати своє військо під Берло Сигізмунда. Вітовтові слід негайно відкликати з мурави племінника Зигмунта Коребута, якого він кілька років тому послав своїм намісником. У Прагу. Нині не може бути й мови про якихось чеських королів. Так, його вже відкликав Вітовт, але він знову появився у Празі, і хоч підтримує патриціат проти таборитів, усе ж православна схизма проникла разом з ним з Литви до Чехів. Нависла небезпечна загроза поєднання русських і чеських розкольників, і щоб її відвернути, треба розправитися перш за все з православієм у Литві. Князь Вітовт не в силі цього зробити, але зробить це Вітовт-король. Нарешті мовлено слово, задля якого Вітовт скликав до Луцька європейських монархів. Великий князь Литворусі сидить у високому дерев'яному кріслі під стіною, завішаною арасом, на якому мисливець убиває рогатиною розлюченого кабана. Трійчасті підсвічники освітлюють з двох боків жовте обличчя старого князя. Біля його ніг лежить, скрутившись клубочком, трефні з генне у рицарському поясі і блазинському ковпаку. Перед каміном, повернувшись обличчям до полум'я, стоїть імператор Сигізмунд. Він сказав своє слово і жде. Посередині залу, в м'якому фотелі, король Ягайло. Червонолиций довгоносий, у кореї з бобровим коміром. У руці булава із сталевих листів. З лисуватої голови спадають на потилицю сиві завитки, тонкі уста стиснуті. З правого боку біля нього стоїть молодий сорокалітній краківський єпископ, некоронований король Польщі. Погляд його холодний, обличчя важке, щоки обтягують униз жорстокі кути губ. Усі знають, що за Ягайла говоритиме його «альтер-его», «друге я», збігнев Олесницький, який колись урятував королеві життя під Грюнвальдом. Сигізмунд жде Ягайлового слова. Йому потрібні полки польського короля. Йому потрібно відділити Вітовта від Ягайла литовською короною, щоб вони разом не відібрали в нього Прагу. Вітовт прагне корони відтоді, як йому напророкував її трехні згенне. Бо чи не блюзнірством видається зверхність простакуватого польського короля над витонченим дипломатом і знавцем, вшеляких мов, та письмен, великим князем Литви? І чи прийме Вітовтові кості литовська земля, якщо після його смерті посяде вільно син Ягайла? за кондицією Городельської унії 1413 року. Ягайло останнім часом нічого сам не вирішує. Він здався на розум Олесницького. Монархи мовчать. Король повинен мати голову волоську, серце французьке, руки польські, ноги іспанські. Заторохтів блазень, припадаючи до колін Вітовта, він спонукає Володарів до розмови.